Ваші голоси. Тут ми будемо викладати ті книги, які ви особисто записали та надіслали для розміщення на каналі. Я щиро дякую пану Артему, 11 років, який виступає першим учасником цієї рубрики. Отож, двері уміщася у ліс мур, читає Артем. Оніс Мур Двері у міжчастя. Зошит перший. До уваги читача! Історія, яку ви прочитаєте на сторінках цієї книги, здасться неймовірною, і нам самим цікаво дізнатися, чим вона закінчиться. А почалося все з електронного листа, якого надіслав Іскорну Оллу наш співробітник. Що ж до наступних подій, міркуйтесь самі. Редакція «Пароплава». Від Б'єрдоменіко Баккаларіо. Тема – рукопис із Корнуолу. Дата – 20 липня 2004 року, 3 години 46 хвилин 1 секунда. Кому – редакції «Пароплава». Мої вітання! Цього листа я пишу вам із ков звичайнісінького готелю типу «Ліжко і сніданок» у Корнуолі. Бо мені конче треба повідомити про деякі надзвичайні події, що відбулися тут зі мною. Щойно ви розповіли мені про рукопис, який вас зацікавив, я відразу ж вирушив до Англії. Єдине, що я знав про автора, це назва містечка, де він мешкає, Кінмор у Корнволлі. Прибувши до Лондона, я взяв напрокат авто, але моя подорож закінчилася у Зеннорі. Саме тут я зараз і перебуваю, бо не знайшов на мапі. Ніякого кілморкова, я зателефонував на номер, який ви дали. Мені відповіла дуже люб'язна пані. Вона спитала, в якому готелі я зупинився, і запропонувала наступного ранку зустрітися біля рецепції. Проте замість люб'язної англійської пані в зазначений час я знайшов скриню. Так, я не помилився саме скриню, З коротеньким листом на задачу. Шановний пане, ці матеріали попросив передати вам Улліс Мур. Якщо вони вам сподобаються, ви можете їх опублікувати. Але за умови, що порядок рукописів залежить незмінним, а ім'я Уллі Савура буде добре видно на окладниці. З найкращими побажаннями – острів Каліпсу, гарні книжки, врятовані від моря. У скріні лежали фотографії, малюнки, а ще мапи та зошити у чорних, пошарпаних від часу обкладинках. Усі вони були пронумеровані і містили записи, зроблені дрібним розбірливим почерком. Проте зовсім незрозумілою мовою. Спочатку мені здалося, що це якийсь жарт. Але потім я почав розглядати малюнки, мапи та фотографії і зрозумів, що ці матеріали були частинами однієї і тієї ж історії. Історії, яку автор з невідомої для мене причини, вирішив зберегти у зашифрованому вигляді. Тільки уявіть, як мене це зацікавило. Оскільки я вже заплатив за цілий тиждень перебування в готелі, я почав шукати спосіб розібратися в секретних записах. І як ви переконаєтесь у цьому далі, мені все ж таки вдалося розшифрувати перший зор. П'єр Доменіко П. С. У вкладенні висилаю фотографії ков коттеджу, скрині, а також мапу. Тож ви самі побачите, що знайти кіл морков – місія не здійснена, бо його просто не існує. Розділ 1. Отряпані двері. Індинок на скелі виник одразу ж з дорогу. Його невеличка кам'яна вежа в оточенні дерев височила над блакиттю моря. Оце так вигукнула в місті нічого не побачила будинок. Її чоловік, що сидів за кермом, лише усміхнувся і, проїхавши повз ковану огорожу, зупинив авто в дворі. В місті вийшла з машини. Дрібне ріння, за що в неї під підборами, і вона закліпала очима, неначе не вірила в те, що зараз бачила. Будинок стояв на скелі, що надвисала над морем, Здалеку долина вплеск від хвиль, а повітря було немов насичене з ціллю. Величезна споруда немов виринала з блакитті неба моря. Поряд зеленів сад, а в далинційній, біля підніжжя скелі, виднілася осіяна будинками бухта Кім морков. Пі... Поки місяць кованин стояла посеред двору з відкритим ротом, до неї підійшов охайний літній чоловік зі зморщеними близьким та охально підстриженою вілою бородою. Здавалося, його очі глибокі та стривожені, не знали спокою. Мене звати Несто, я садівник вілли Арго, відрекомендувався старий і від його голосу жінка аж дригнулася. То ось вона яка, подумала місіс Ковент. Вілла Арго. Вона впрошила усинце чоловіком і кульгавим садівником до тераси з видом на море. А ми дійсно не помилилися, запитала жінка, й топнулися пальцями до стіни, Не би пересвідчуючись, що та насправді існує. Чоловік узяв її під руку і тихенько прошепотів Тримайся, зараз. Усередині філла Арво виявилося ще дивовижнішою, ніс із зов. Справжній лабіринт із невеличких кімнат, заповнених меблями та предметами з усіх куточків світу. Все було бездоганно розташовано, все стояло на своїх місцях. Уперше в житті місіс Ковент відчула, що її анічогісінько не хочеться міня. Скажи мені, що ти не сон, прошепотіла вона чолі. Але, лише... Але той лише легенько стиснув її руку отже, вони насправді купили цей будинок. Місіс Ковент напевно пройшла крізь невисоку арку до маленької, елегантної кімнати з античним склепінням кам'яними стінами і темними дерев'яними дверима на східному боці. Це одна із найстаріших кімнат, із задоволенням пояснив садівник. Тут усе залишилося таким самим, як і тисячоліття тому, коли тут була лише середньовічна вежа. Містер Мур, колишній власник, тільки погладив вікна, щоб не було протягу, і, звісно, провів електрику. Садівник показав на лампу, що звисала зі стелі. Джейсон буде у захваті, зауважив містер Ковенент. Його дружина не вимовила жодного слова. У вас двоє дітей, еге ж? запитав садівник. Так, хлопчик і дівчинка одинадцять років, автоматично відповіла місіс Ковенент, близнюки. І, гадаю, вони розумні, веселі, житєрадісні. Їм, напевно, сподобається жити в такому місці, відокремленому від решти світу, з його надшвидким інтернетом. Очі місці не розширилися від здивування. Ну, може й так. Мабуть, я не маю просто казати, але вони дуже самостійні. Вона на мить уявила що від Джейсона, якого не віддержавши від комп'ютера, та лише похитала головою. Впевнена, що їм навіть без надшвидкого інтернету тут дуже сподобається, у такому будинку. От і чудово, справді чудово, закивав головою садівник. Якщо будинок вам подобається, вважаю, ми домовилися. Містер Ковнет пояснив дружині, якою була воля попереднього господаря, містера Улліса Мура, Будинок мав дістатися молодому подружжю щонайменш із двома дітьми. Він хотів, аби в будинку броуглувало життя, надався дівник, виходячи перед ним із кам'яної кімнати. Містер Мур завжди повторював, що дім без дітей – все одно, що дім без життя. І він мав рацію, погодилася місіс Ковененг. Уже виходячи з кімнати, вона на хвильку затримала погляд на дерев'яних дверях на східній стіні. У деяких місцях деревина здавалася обвугленою, а в інших була зіпсована порізами й подряпним. А що сталося з тими дверима? запитала жінка в садівника. Нестор зупинився і невдоволено похитав головою. Вибачте, промурмотів він. – «вважаєте, що ви цих дверей не бачили. Але з ними багато чого траплялося з того часу, як від них загубилися ключі. Бачите оці чотири дірки? Містер Бул думав, що то були замкові шпарини. Він пробував відчинити їх, але ж усе марно. А що там за ними? Дівник лише знизав плечима. Хто зна. Можливо, колись вони вели до старого бака з водою, якого вже давно немає. Місіс Ковен доторкнулася до почорнілого та подряпаного дерева, я ж здригнулася від тривоги. Краще щось поставити перед дверима, аби дітям не спало на думку їх відчинити, зауважила вона, повертаючись до чоловіка. Гарна ідея, промив садівник, кульгаючи з кімнати. Це найкраще, що можна зробити, аби вашим дітям ніколи не спало на думку їх відчинити. Розділ другий. Протяг. Джейсон завмер біля сходів та прислухався. Протяг, який виник невідомо звідки, доносив здалеку дивні звуки. Поскріпування меблів, свист вітру і навіть тупотіння тварин. Це не вперше Джейсонові вважалося, що меблі на віллі Арго живуть своїм власним життям. Варто було вийти з кімнати, як вони починали пересуватися. зовсім трішки, лише на міліметр, не більше, аби цього ніхто не помітив. Але зараз це точно були не меблі. Ані чайки, що мостилися на даху, ані зелені ящірки, які шастали у плющі, і навіть не на миші на горищі. сьогодні Джейсон почув щось особливе. Квапливі кроки на верхньому поверсі. Він нашурошився і знову. Ті ж самі звуки. Від хвилювання хлопець стиснув губи. Отже ти на горі, промурмотів він невідомому супротивнику, немовби вони кинули виклик один одному. Ну чому ніхто з його родини не помічає існування цього ворога? Невже ані тато, ані мама, ані сестра досі не зрозуміли, що в цьому величезному будинку є ще хтось інший. Джейсон усвідомив це з першої миті, щойно когненти дістали валізи з машини. Звісно, вілла Арго надто велика, щоб оглянути її за той час, який вони тут жили. У будинку було безліч кімнат, заповнених чарівними та незвичайними речами, суцільні таємниці. Коли хлопець вперше поглянув на віллу, вона немовби прошепотіла потілила. Тут не все таке, яким воно здається, розкрий мій секрет Джейсоне. І він погодився. Тосі відчуваючи протяг, Джейсон розглядав портрети, що висіли понад сходами аж до другого поверху, і навіть далі до дзеркальних дверей, які вели у кам'яну вежу. Тато розповів йому, що всі ці обравлені обличчя попередні власники Вілли, що він теж невдовзі планує замовити родинні портрети його все посеред інших. «Ой, ні, я не збираюся позувати!» – негайно ж заперечила Джулія. Її починало нудити вже від самої думки, що вона має стояти нарукаючись понад 15 хвилин. А от Джексона від цієї сподобалось. Він вважав себе дуже важливою персоною, видатним розвідником або носився на приводі. «Гаразд, ким би ти не був!» прогонів хлопець. А що, як почуті ним кроки належали саме привиду? Хлопець дістав із книжки довідних жахливих створінь, написаний загадковим героєм коміксів доктором Мезмеро. Гортаючи книжку, Джейсон знайшов потрібну сторінку і почав читати. Не думайте, що привиди не Під них можуть йти найрізноманітніші звуки, як от звуки кроків, ланцюгів, дзвонів. А буває, що вони вміють і розмовляти. Крім того, привиди не завжди безтілесні. Джейсон кивнув під бадьориним прочити. Ці рядки підтвердили його підозри стосовно того, ким може бути невідомий ворог. Але одне питання, яке завжди хвилювало Джейсона, так і залишилося нез'ясоване. Чому у фільмах привиди могли просочуватись крізь двері і ніколи крізь підлогу? Він став читати далі. Зазвичай привиди зустрічаються в тих будинках, де є щось незавершене. Щось незавершене? Вісно! Отже, цілком ймовірно, що і цей привид вештається їхнім будинком, намагаючись щось завершити. Джейсон швиденько переглянув поради доктора Мезмеро, як упіймати привидів, і сховав довіднику кишеню. «Зараз я тебе впіймаю!» Прошепотів хлопець собі під ніс. Проте не встиг він ступити на першу сходинку, як чиясь рука міцно вхопила його ззаду. Джейсоне, вигукнула сестра, ми маємо йти. Джейсон, ще занурений у свою гру в полювання на привидів, намагався повернутися думками до реального світу, маємо йти а куди? Так нічого й не пригадавши і розуміючи, що переконати Джулію в виснуванні привиду неможливо, він мовчки поплентався за сестрою. І раптом Джейсона осяяло. Сьогодні ж батьки їдуть до Лондона. Інш вилучилася деякі справи, пов'язані з переїздом. Треба закапакувати крихкі меблі, навести лад у татових паперах, позносити мамині картини і все таке інше. Вони планували повернутися в неділю вранці з вантажівкою. А Джулія і Джейсон залишаться самі на вільні арху. Звісно, умови, що беззаперечно слухатимуться садівника містера Нестера. Їм навіть дозволили запросити ріка Беннера, місцевого хлопчика, з яким вони познайомилися у школі. Діти вийшли з дому. День був сонячним, ясно блакитним небом пливли хмаринки. Десь у далечині, на самому обрії, море окреслювало тонка біла лінія. Ти ніколи не замислювалась, чому небо стає білим у тому місці, де сходиться з морем? Ні, відповіла Джулія. Вона перестрибнула через чотири сходинки. Ганку і приземілился прямо на газон. Джейсон стрігнув за нею, а потім різко обернувся до вікон другого поверку. Він сподівався побачити привид, але там нікого не було. Нестор тепляче слухав на міс Ковенент, але коли вона, загинаючи палець за пальцем, дійшла до пункту 8, він рішуче урвав її. Даруйте місіс Ковенент, але я не говернант. До того ж навряд чи дітям вистачить часу, щоб стільки нашкодити. Ви ж будете відсутні лише після обіду. І цілий вечір, уточнила місіс Ковент, як я вам казала, Несторе, містер Ковент спробував пришвидшити від'їзд, легенько натиснувши на клаксон, що, навпаки, остаточно розлютило його дружину. Хвилиночку. вигукнула вона роздратовано. Нестор негайно скористався тим, що її перебили вдруге, і сказав Не переймайтеся, діти збираються сьогодні оглянути будинок. Зі своїм приятелем. Отже ввечері і, вони будуть такі стомлені, що спатимуть 12 годин поспіль. Це так, але ж послухайте. Ні, перепрошую, це ви послухайте. Незабаром літо мені треба навести лад у парку. Я поясню вашим дітям, що можна робити, а що й ні. І, можливо, навіть попрошу їх допомогти мені в теплиці. Більше я нічого зробити не зможу. Вони вже дорослі, до то того ж не вільні, цілком безпечно. Місіс Ковент замахала руками, намагаючись теж ставити слово, та Нестор не дав їй жодного шансу. Навіть скеля безпечна. жодному хлопчикові не спаде на думку стрибнути на камені. Вони, звичайно, ще не все розуміють, але ж не настільки, щоб накоїти біди. Ви не знаєте Джейсона, прошепотіла місіс Ковент. Їхню розмову перервали діти, які підійшли попрощатися. Джейсон плентався позаду, постійно озираючись на будинок, який, здається, цікавив його більше за від'їзд батьків. Котре, поглянувши на, віл, на вілли, він перечепився через шланг для поливання саду і виконав складний пірует, аби не впасти спинене на ріння. «Тепер ви розумієте, що я маю на увазі», – цітхала мати Джейсон. Нестор почухав білу бороду і пропустив. Що він спортивний хлопчик, і в нього непогані реакції, Джулія кинулася матусі на шию, а потім підбігла до машини, щоб поцілувати тата. Джейсон е лише неуважно помахав рукою, все ще залишаючись в одній зі своїх фантазій. «Отже, ще раз повторюю», – винила місіс сковане, сідаючи у машину. «Слухайтеся містера Нестора і не лізьте куди на слід». Джейсон і Джулія радісно кивнули, а старий садівник лише посміхнувся. Машина з подружжям Ковенент рушила розкидаючи рівня. Розділ третій. Дорога в бору. Рік Беннер чимдуж крутив педалі, піднімаючись дорогою, що вона на скелю до Вілли Арго. Великі краплі поту падали йому на майку з насупленого від напруги чола. Але в нього не було жодного наміру перемикати швидкості. Знижена передача – це для дівчаток. Тоді вже краще й пішки йти. Рік відчував, як литки палають вогнем. Та він знав, що цей вогонь корисний для здоров'я. Від нього зміщеніться м'язи. «М'язи і легені більше тобі в житті нічого не знадобиться». Так завжди казав йому тато, який проїхав на велосипеді через Остюандлю, від кіл Моркова аж до острова Скай, що у Шотландії, і назад. І в нього, напевно, не було можливості переключати швидкість на тогочасному гірському велосипеді. Тато просто крутив педалі. Тож, ціпивши зуби, рік продовжував працювати ногами з нетерпінням очікуючи, коли ж він нарешті опинився перед вежею вілли Арго. Від однієї думки про це його енергія примножувалась. Уже кілька років він мріяв потрапити до будинку на скелі. Рік цілими днями дивитися на нього з вікна у татів вінокль, або з морського берега, коли відплив оголював атометрову смугу вкритого водоросця музбережжя. Тоді хлопець не смілювався зайти подалі, щоб поглянути на Віллу в іншому ракурсі. Ах, Вілла Арго, стара пані, що сидить на вершині білої, вкритої сільно скелі, яку мореплавці прозвали Солоною. Скільки історій рік чув про цей будинок, про його ексцентричного власника Уллі Самура, що мешкав там майже 40 років, і от тепер варто докласти ще трішечки зусиль, і він там. Рік випростався на педалях і зробив ще кілька обертів. Бен наравожували спокійним і врівноваженим хлопчиком. Він був байдужим до більшості речей, якими захоплювалися його однокласники. Наприклад, у Ріка й досі не було комп'ютера. Проте, коли кілька днів тому. Міс Стелла переставила їхньому єдиному на все містечко класу Джейсона і Джулію рік ледне з божеволім від радушів. «Оце так поталанило!» – думав він. Двоє новачків, молодших за нього на рік, яким місцевість була зовсім незнайома. До того ж вони ще й не переїхали до будинку його мрії. Смерть старого уніса та приїзд близнюків – Підкривали перед Ріком нові нечувані можливості. Нарешті він зможе відвідати віллу Арго. Раптом Рік відчув небезпеку. Позаду нього швидко наближалася автівка. Хлопець зрозумів, що до цього тримався середини дороги і в нього навіть немає часу з'їхати на узбіччя. Ріка наздогнав розглючений сигнал клаксона – від чого хлопець шугнув ліворуць, втрачаючи контроль над велосипедом. Краєм ока рік побачив металевий зблизьк у кількох сантиметрах від заднього колеса велосипеда, а потім з торчма полетів у траву. Хлопець на силу виліз з-під велосипеда і розлючено скинув його з себе. Край роздратований, він вийшов на узбіччя дороги і погрозив кулаком у бік дорожнього хулігану. «Дивись, куди їдеш, йолопе!» – крикнув він на вздогін. Не мови почувши це, водій з'їхав на узбіччя і різко зупинився. Так, що аж гальма за Тепер Сепер рік міг добре розглядіти величезну автівку з тонованими вікнами, схожу на ті, на яких зазвичай їздять гангстери у фільмах. Рік ковтнув слини швидко оцінив стан свого транспортного засобу. Начебто все ціле. Він узявся за кермо і підняв велосипед. «Мені дуже шкода», – почувся з машини жіночий голос. «Ти забився?» Тендітна ручка, обтягнута елегантною рукавичкою яскравого маранчевого кольору, з цілою низкою сяючих браслетів, висунулася із заднього віконця автомобіля, підкликаючи Ріка підійти ближче. «Мені шкода, малесенький», – знову вже зашелестив голос. З тобою все, гана? Рік пропустив малесенького повзвуха і підійшов достатньо близько до машини, щоб зазирнути всерезню. У салоні він побачив дві струнки жіночі ніжки, каскад довгого рудового волосся, важке на місто діамантів та смарагдів і уважний погляд з-під довжелезних вій. А потім його окутав аромат найніжніших парфумів. Перепрошую, прошепотіла жінка. Та іноді Манфред забуваєш, що він вже не на Еге ж, Манфреди, можливо тобі варто попросити вибачення нашого юного приятеля. Як гадаєш? Дверся та водія одразу розчинилися, і з машини вийшов Манфред. Призанкуватий молодик з обличчям справжнього бандита, вдягнений в елегантний сіро-чорний костюм. Він ледь кивнув головою і пробурмотів кілька нерозбірливих вибачень, які, на думку ріка, були більше схожі на погрозу. Як зустріну тебе сам на сон, ум'ю. Ну, а це молодець, мандреде. похвалила його міс п'янкі парфуми. Повертайся за кермо, ще раз перепрошую, серденько моє. Помаранчеве роковичка помахала на прощання, ніби пестячи когось. Віконце зачинилося і машина зірвалася з місця. Рік ще кілька митей стояв непорушно, намагаючись оговтатися, перш ніж знову сідати на велосипед. От такої, подумав хлопець, вона назвала мене серденьком. Коли дорога перестала йти вгору, рік додав швидкості і вітром промчав крізь ворота вілли аргу. На охайній стежці великого пар між доглянутих барвистих квітників валялося садівниче знаряддя Нестора. Судячи за цього, хтось несподівано відірвав його від роботи. У дворі перед будинком рік помітив великий автомобіль, який практично перегородив усе місце для паркування. Раптом у нього пересохло в горлі. Міс помаранчеві рукавички стояла перед Прямо перед садівником віли Арго. Відчайдушно застекулюючи, вона голосно про щось сперечалася з ним. Проте Нестор залишався незворушним і лише несхвально похитував головою, немовби перепрошуючи за те, що від нього не залежить. Рік опустив одну ногу на землю і закляк, спостерігаючи за суперечкою. Урешті-решт жінка, яка через руде волосся здавалася охопленою полум'ям, тиснула пальцями груди садівника й безапересійно вигукнула. «Ще побачимо!» – вона прожогане скочила в автівку, грюкнувся дверцятами. Манфред увілкнув двигун, зробив різкий поворот, на всі розкидаючи рінняк, і помчав геть разом із розлюченою хазяйкою. «Невдовзі матимеш від мене звістку!» – вироснула ніс рудоголоса фурія, стрілою політаючи повз ріка. Хлопець ще деякий час глядав за автомобілем, що стрімко віддалявся, потім кілька разів крутнув педальними і нарешті опинився посеред двору. Нестор сердито скидав з доріжки ріння, що насипалося туди з-під коліс. Рішуча жіночка Егеш – Промовив Рік, під'їжджаючи ближче. Спочатку Нестор кинув на нього спопиляючий погляд, та потім опізнав хлопця, і його обличчя розпливлося у позності. «Облівіє Ньютон? Незважай на неї, хлопче, так воно буде краще!» Потім глибоко зітхнув і трохи заспокоївся. «Ти, напевно, Рік Беннер? Тебе запросили близнюки. Е, гадаю, вони десь там, усередині». Рік перелякино подивився на вхід до вілли Арго. «Ти хоч і роді з велосипеда?» – спитав Нестор, помітивши, що рік усе ще не наважується увійти. «Як захочеш піти до близьків, зайдеш з цього боку та покличеш їх». Уще, усе ще роздратований садівник покульговав подивитися, що робити з коліями, які залишилися від е, коліс автомобіля. Гаразд, дякую, озвався рік. Хлопець зліз з велосипеда, поставив його на підніжку та почав підніматися сходами. За його велосипед зі страшним гуркотом упав на землю. Рік здригнувся і побіг назад. Лише зараз він побачив, що підніжка погнулася під час падіння, тому йому довелося притулити велосипед до стіни. Ріку захотілося сказати садівникові, що тепер і в нього була причина розізлитися на облів'ю Ньютон, та озирнувшись, він побачив, що Нестора вже й слід прохолов. Кульгавий протимоторний пробубанів він собі підніс. І нарешті увійшов. Розділ четвертий. У будинку. Перша кімната, в якій опинився рік, От часи я нагадувала і закриту терасу, і бібліотеку, і вітальню. Три великі вікна з видом на море наповнювали її яскравим світлом. На стінах висіло кілька полиць із книгами і журналами, а на скляному столику були навалені часописи. Посеред кімнати стояла статуя жінки у повний зріст, яка лагодила рибальську сіль, що вкривала її коліна. Прекрасна рибалка за мріяним поглядом вдивлялася в морську вдалечень. «Гарна, правда ж?» – запитав Джейсон, підходячи до ріка. «Здоров! Здоров!» Хлопці привіталися, поплескаючи один одного по плесях, наче це усе своє життя. Потім пройшлися навколо статої. «Мама каже, що її не можна забирати звідси. Чиніться!» Бо так не казав попередній власник, кинувши погляд на ріка, Джейсон провів рукою по бронзовій сітці. Подейкують, начебто у ліс Мир був трохи дивакувати. Подейкують? Але зараз, коли він вже помер, якщо таки помер, рік наморшив чоло, У якому секції, якщо він помер? «У тому, що моєму братині льотто вже подобається фантазувати!» – втрутилася в розмову Джулія. «Привіт, Ріку! Добре, що прийшов!» Цього разу привітання обмежилося лише піднятими мене достатній відстані руками та сором'язливими посмішками. Крім того факту, що близнюки належали до різної статі, Джейсон та Джулія були схожі, як дві краплі води. Таке ж саме світле волосся такі ж очі та однакові ямочки на щоках. Правда, Джулія була трохи вищою і трохи більшою від Джейсона, наче вона поспішала стати дорослішою. Дівчина плюхнулася в одне з крісел, що стояли навколо штатлі та продовжила. Якщо вірити Джейсону, наш старенький садівник як мінімум серійний вбивця на пенсії, що заховався у цьому будинку – бо рікому й на думку не спаде його тут шукати. Джейсон скривився, марно намагаючись змінити тему розмови. Мій братик майстер на вигадки, далі провадила Джулія. Тут у Кілморковій це його не завадить, заперечив Рік. Джулія завмерла, налякана перспективою, що у Кілморкові нічого цікавого не відбуватилося. Хай там як, повів далі Рік. А біло – дійсно найкраще місце для сходу. От мені цікаво, на вашу думку, скільки тут кімнат? Сто? Чи, може, більше? Хочеш дещо розповім. Гадаю, що в цьому будинку є… Не починай! – урвала брата Джулія. Але гачок уже було закинуто. У цьому будинку є що? – зацікавився рік. Гадаю, тут є привид, договорив задоволений Джейсон. То й що? А ти, Ріку, виріш у привидів? поцікавилась Джулія, підтягуючи ноги на крісло. Рік зрозумів, що встряв у суперечку між братом і сестрою, і замислився, як би йому краще відповісти. Хлопцю вкрай не хотілося ані розчарувати Джейсона, ані виставити себе дурним перед Джулією. «А чому? Ти віриш, що тут є привід?» – звернувся він до Джейсона. Я чув чиїсь кроки, коли у будинку не легло нікого бути втягнув. Він ходив вверх, він поверхом. Джулія лише успіхнулася. «Авше, а в, а в ми почуємо брявки тланцюгів, крики, неочікувані вибухи сміху!» «Навіщо ти так, Джулія? Кажу ж вам, я чув кроки на другому поверсі. «Прямо наді мною! Ти внизу! Усі інші на дворі та...» «Ти маєш взяти ріку!» – різко перервала брата Джулія. «Що Джейсон читає цілу купу дурниць?» Пам'ятаєш комікси про того лондонського дивака, що ганяється за монстрами?» Рік лише похитав головою. Йому ніколи не подобалися комікси з монстрами. "Припини", вигукнув Джейсон, розлючений тим, що Джулія назвала самого доктора Незмеро якимось ломбецьким диваком. Він пояснив Рікові, про кого йдеться, щиро дивуючись, як англійський тінейджер може нічого не знати про доктора Мезмеро". «Хай ти як? знову втрутилася у розмову Джулія. А у Джейсона голові повно всілякого сміття на кшталт вампірів, перевертніх та привидів. Отскільки вигадав, що Міллі Арго – Теж є свій привід. Джейсон навіть певен, що знає хтося. Справді, Джейсон кивнув це привід старого Уліса. Рік відчув, як холод шугонив його спиною. А навіщо не підвеждатися? Тому що він залишив після себе щось незавершене, пояснив Джейсон. Рік поглянув на Джулію, яка знаками показувала, що він дав її братові закінчити розповідь. Зрозуміло. Помовив нарешті рік щось незавершене. Але що саме? Цього я ще не з'ясував. Мені бракує інформації. Я у Ківмуркові менше тижня і ще не досить добре знаю цей будинок. І не дивно, поводився рік. он який він здоровезний. А що нам заважає його обстежити? Кімнату за кімнатою, запитав Джейсон. І зробити докладний план. «Чейсоне?» – повіхнула Джулія. Але ж, бідолага, Рік, напевно, приїхав до нас не для того, щоб обстежувати будинок. і ні, це було б чудово!» – вирвалося у Ріка, який був просто у запиті від такої перспективи. Якщо чесно, я вивчав цей будинок практично все проте тільки ззовні. Це було б дзиловижно, та бодай просто побути тут, поряд із цією статою, книгами, і з вами. Тільки кинув погляд на двері, що вели до влітришніх кімнат. Якщо ви згодні, я голосую за обстеження. Тоді надобляться папір та олівець для плану, вилкнув Джейсон. Чекайте!» Він залишив сестру з Ріком у кімнаті і побіг на гору. Зулія дивилася на море, вкрите білими баранцями. «Ти мені так і не сказав, чи ти віриш у привидів?» Тихо запитала вона Ріка, не повертаючи до неї голови. Рік сперся на статую рибалки. Дякую, що вона була холодною і твердою. «Мій тато казав, що привиди існують», – промовив хлопець, – «і в кожного є свій». Джулія повернулася до нього. «А в тебе який?» «Це мій тато», – відповів рік, незмитно дивлячись у далечі. Він загинув у морі два роки тому. Більшого вони не промовили ані слова, аж до самого повернення Джейсона. Розділ п'ятий. План будинку. У пошуках привода діти спершу обстежили другий поверх, потім зійшли на перший. Нарешті всі розмістилися в камінній кімнаті, у будинку, і почали малювати та звіряти план Вілли Арфон. У будинку є три каміни, один на кухні, другий тут, а третій із зовні. Три ванних кімнати, дві їдальні, чотири вітальні, п'ять спалень, Одна бібліотека, одна читальня та один... «Джулія, що ти тут написала?» «Робочий кабінет. Це та кімната поруч із бібліотекою, де стоїть дерев'яний письмовий стіл. Ну, та з розписною стеною». «Отже, один робочий кабінет. Як його назвала Джулія?» – договорив Джейсон. «А це що? Сходи над якими висять усі ті портрети?» – запитав Рік. «Ні, це ті, ще відуть тут пиваву. Рік кивнув». Підвал виявився величезним, запорошеним, забитим меблями і різноманітним мотлухом настільки, що він нам залишався лише вузенький прохід. Діти не стали ретельно його обстежувати, бо він здався всім надзвичайно похмурим. Джулія заявила б, що навіть якби привид колишнього власника існував, йому б ніколи на думку не спало ховатися у підвалі. Усі погодилися та поквапилися піти звід. Джейсон акуратно розгорнув план і, взявши ручку з дулою, процідив Ну, залишилася лише кімната у вежі, куди ведуть сходи. І все. А, кі а кімната маяк, не пробував рік. Чому ти її так називаєш? Тому що там завжди сидів ночами старий уліс Мур. І світло в тій кімнаті ходило допізна. Здавалося, ніби він хотів позмагатися з іншим маяком. Справжнім, що височить, по той міг затоки. На кілька митей у кімнаті запальнувала тиша. Діти уявляли світло на вежі у сутєках, на самій верхівці скелі. Рейку, а який інший був, цей колишній господар? А Дік знизав плечима. Правду кажучи, не знаю. І не думаю, що хтось у кілморкомі може про це знати. Близнюки здивовано перезирнулися. Він був дивакуватим, розумієте? Продовжив родоволосий хлопчик. А також безперечно відлюдкувати. Ви лише уявіть, він ніколи не бував у містечку. За всі 40 років? Так, за всі 40 років. Але ж як таке могло статися? Не запитуйте мене про це. Він був одружений. Моя мама знала його дружину, яка час від часу приходила до містечка, щоб виконати дорушення чоловіка купити рибу, забрати пошту. А от він, він ніколи не показувався на люди. І після того, як його дружина померла. А від чого вона померла? Рік лише похитав головою. Насправді не знаю. Так ось, після того, як вона померла, він почав присилати у містечко селівника Нестора. Це до на його. Наскільки мені відомо, Нестор працював на війні арху ще за слідтям місіс Мур. А після її смерті почав виконувати ті доручення, які виконувала вона. Він приїздив до містечка на моторолері, бо не може водити машину через ушкоджену ногу і виконував накази старого мура. А старий він так нікуди звідси і не виходив? Від однієї цієї думки Джулія аж затремтила. Ні. Кажуть, буцім то у нього був човен, великий такий, що стояв на якорі у маленькій бухті прямо під скелею. А й справді, я бачив дерев'яні сходинки, що ведуть до моря. Цікаво, а може, ще й досі, Дік заперечливо похитав головою. Якби човен ще й досі стояв там, він би безумовно побачив його зі свого будинку. Але що то було в нього за причина надходити до містечка? запитала Джулія. І чому нічого ніколи його не бачив? Кажуть, що його обличчя було спотворено шахливим рубцем від краю до краю, і він соромився з'являтися на людях. Він ще нічого не знаю. Раптом Джулія сяйнула думка. «По сходах висять портрети!» – вигукнула вона, несподівано хапаючи Джейсона за руку. «То й мала неприкосну внучку, я футифенько покусував. То вона випала і покатилась від велику шаху. Заспокойся, обурився Джейсон. Але Джулія... Не на нього. Над сходами вісять портрети всіх, хто тут мешкав. Ходімо, мерщі, і подивимося на спотворене обличчя старого Улікса. Захоплені перспективою побачити це жахливе видовисько, Рік із Джулією вивігли з кам'яної кімнати. А Джейсон опустився навколішки у пошуках ручки. «Оце так!» – за кілька секунд вивкнули Джулією з Ріком. Джейсоне, біжи, подивись. Джейсон литтєво забув про ручку і побіг до сходів. Оце так, прошепотів і він. На ворі, на сходах, прокували одного портрета. На стіні залишився лише світлий слід від нього. Зник саме його портрет. Його вкрали. ніхтось прибрав його звідси. Навіщо і хто? А, ви теж чули? Ні, а що? А я от чув. Що ти чув? Не знаю, здавалося, що, і звідки йшов цей звук? Хлопці. вигукнула Джулія. я нічого не чула. Про це тепер почула й вона якийсь глухий, м'який звук, немов чиїсь кроки. Усі троє повільно повернулися до церкальних дверей, що вели до кімнати у лежі, кімнати маяка. Звуки чулися звідти. Кілька митей, які здалися їм вічністю, діти стояли нерухомі. Але звуки більше не повторювалися. Тоді, тримаючись один за одним, вони наблизилися до дверей, на яких побачили свої відзеркалення. Троє нерішучих підлітків, що повільно піднімаються останніми сходинками. Джейсон потягнув за ручку, і дзеркальні двері прочинилися настільки, що можна було зазирнути всередину. Ну, що там? прошепотіли рік із Джулією. Побачив прибрану кімнату з великим столом у кутку між двома вікнами, що виходили е, на море, Колекції моделей вітрильників і декілька журналів, розкиданих по підлозі. Крізь інше вікна відкривалися вити на кін морков, узбережя та парк, від яких аж дух зафоплювало. Нічого, прошепотів е, у відповідь Джейсон, штовхаючи реве, щоб вони усі могли увійти. Зовсім нічого. Але як таке може бути? запитала Джулія. Саме цієї миті звуки знову повторилися. Тунтун, тунтун, тунтун. Але це були не кроки. Одне з вікон було прочинене, у час від часу билося облудку з ритмом, дуже схожим на ритм кроків. Ось нами пояснення загадкового привиду, розчаровано визнав Джейсон. Привидом виявлявся прочне на вікно посміхнулась Джулія, замілувавшись панорамою, що відкривалася з вікон кімнати. Джеймс поглянув на парк вінли Арго, побачив горожу, криту рівням дорогу та окремий дерев'яний будиночок, в якому мешкав Нестор. Рік усівся за стіл, уявивши себе на мить господаря. Унизу була біла скея, на яку напочувалися морські хвилі. А над ним, на небі, все більше і більше клубочилися хмари. Він пробив пальцем по одній з численних моделей вітрильників, що стояли на полиці, немов невеличкий флот, створений терплячою рукою. «А я його розумію, чого старого уліса», – казав хлопець. «Як це приємно проводити час, сидитися за таким столом і взявся трохи дерева та мотузок». У цю дуже велика хвиля розбилася об камені, залишивши на них цілу калюжу пін. «Ходіла на море пірнати», – запропонувала Джулі, і, не чекаючи на відповідь, опрямувала до своєї кімнати за плавальним костюмом. Розділ шостий. Пірнання в морі. На дворі діти натрапили на Нестора. Старий сидівник кинув на дітей суворий погляд і запитав: куди се ви зібралися? Відверто кажучи, його запитання було зайвим. Діти тримали в руках рушники і були одягнені в купальні костюми. Рік позичив плавку у Джейсона, і вони йому не були явно замані. Начекаючи на відповідь, Нестор поклав на землю сопачку і наказав Стійте тут і нікуди не йдіть. Але, пане Несторе, зойкнули майже в унісонь близняки. Ані кроку в жодному напрямку, суворо промовив старий та пошкутильгав до своєї хатинки. За кілька хвилин він повернувся, тримаючи в русі клаптик птани. Підійшовши трохи ближче, Нестор кинув цей клаптик Рікові. Як виявилось, це були плавки, що значно більше пасували хлопці за розміром. Надягни оце, так воно буде краще, – порадив старий. Потім повернувся до них спиною і знов почав щось сапати. Джулія майже образилась. А ви що, нам більше нічого не скажете? Е, стоячи у неї за спиною, Рік одягнув нові плавки. А що я вам маю сказати? – процідив садівник, поглянувши на неї краєм ока. Він підняв перед собою маленьку бегонію, тримаючи її так обережно, наче це був якийсь коштовний камінь. «Що, щось навзіресь, дуже вас прошу, будьте обережні на східцях або не можна купатися протягом трьох годин після їжі». Потім подивився на Джулію і сердито вигнув брови. «Щось таке я маю вам сказати?» «Гадаю, що так, пробурмотіла вона». Гаразд, гаркнув Нестори, супроводжуючи свою промову та травними жестами, продекламував. Дуже вас прошу, будьте обережні і не впадіть на сходинках. І найдіть купатися, якщо після їжі не минулось трьох годин. А тепер будьте ласкаві, віщезніть. І показавши на маленьку бегонію, садівник додав. Хочу закінчити стину рослинами перш ніж почнеться злива. Але ж це є сонце, вирвалося у здивованого Джейсона. Тоді слухайте й третю пораду. Як почнеться гроза, негайно не виходьте з води. А зараз йдіть мерщій, спускатися треба там. Діти не стали чекати, щоб їм повторювали двічі. Я таких дорослих ще не бачила, пробурмотіла Джулія, обережно спускаючись східцями, що вели аж до самого моря. Сходження зі скелі виявилося й справді небезпечним і потребувало неябийкої уважності. Видовбані в камені сходинки іноді чергувалися з дерев'яними або металевими місточками, під якими клекотіла біла морська піна. На верхівці скелі голова могла легко запаморочитись, бо здавалося, що ступаєш у порожнечу. Треба було йти спокійно, тримаючись обома руками за линвові поручні. Вітер розмаював волосся і наповнював повітря тонким ароматом водоростей та мокрого піску. Що нижче діти сходили, то менше їх лякала височина, але її сходинки ставали низькі, слизькішими. «Усе ж таки, як на мене, Нестор надзвичайний», – почав було Джейсон. «А то не вважаю, що він мав би нас хоч трішки контролювати», – перебила його Джулія. Можна діти, а діти несять наробити багато дурниць. Ага, особливо ти. Близнюки гризлися весь час, поки спускалися до моря. Рік, ідучи за ними, час від часу озирався, сподіваючись траплем гледти щось цікаве. У нього було відчуття, немовби хтось спостерігає за ними, а на якусь мить хлопці навіть примерлося, що він помітив зблиск світла. Цього йому вистачило, щоб уявити, буцім то добрий Нестор і справді спостерігає станину у бінокль. Заспокоївшись цією думкою, рік рушив заблизнюками. Нарешті вони від... дісталися віддаленої затоки. Це була піщана смуга, затиснута з двох боків килинами, що захищали її від вітру та цікавих поглядів. Угорі над ними навистала злита сонце вілла Арго. Поряд над своїми вніздами у вигонах скелі кружляли чайки, щось вигукуючи одна до одної гортаними голосами. У цьому закутку майже все було білим. Джулія першою кинула свого рушника на пісок та побігла в море. Вода була прохолодною і тонізуючою. Дівчинка пірнула і випливла метрів на десять далі. «Біжіть сюди!» – гукнула Джулія, поправляючи волосся. «Це просто фантастика!» І вона мала рацію, піща, досить мілке дно затоки тягнулося на кілька метрів. Море було спокійно завдяки скелям, що захищали його від вітрів. На камені накочувала вода, вибухаючи бризками піни, і де де з'являлися невеличкі веселки. Шум хвиль, що залихав здалеку, здавався майже магічним. Рік теж пірнув і поплив, широко розводячи руки демонструючи місць своїх м'язів та легенів. Насправді йому хотілося трохи зігрітися, бо на спині з'явилася гусяча шкіра. А Джейсон, скрестивши руки, так і залишився стояти з розніваною міною, ледь зайшовши у море, де хвилі доходили лише до колін. Перед, боягузе!» – крикнула йому сестра, пропливаючи поряд із ріком. «Він завжди такий!» – пояснила вона. «Джейсона влаштовує тільки вода не холодніша від сорока градусів!» Рік посміхнувся. Маленькі крапельки у голосі Джулії були схожі на перлини. «У такому разі є лише один спосіб затягнути його!» – прошепотів хлопець. Джейсон інстинктивно збахнув, що зараз станеться щось жахливе. Він спробував стекти, але не встиг. В його спину впилася ціла черга крижаних брижок, від чого хлопець заволав як насамовитий. На горі весело посміхався Нестор. Він почув волання Джейсона впереміж із реготом Джулії та Ріка і зрозумів, що усі троє вже дісталися берега цілі не неушкоджень. Старому садівнику приємно було знову чути дитячий гомін у будинку, Хоч з не завжди стільки на роки, але тепер для цього знову з'явився сенс доглядати за садом, висаджувати різнокольорові квіти, хоча їх може за запросто знищити, необачно кинути м'яч. Як гарно прокидатися вранці та уявити собі, як мене день, які в них будуть запитання, що їх цікавитиме. Якщо діти дійсно виявляться сміливими, саме такими, як він сподівається, можливо, вони хто знає. Але поки що вистачить і дитячого сміху, який доносить вітер. І цього вже не так мало для Вілли Арго. «Що може бути краще?» – промормотів він. «Що може бути краще?» І стадівник продовжив спокійно порпатися у прохолодній землі. Міркуючи, як найкраще розмістити маленькі корінці бегоній, ні, він не мав при собі ніякого бінокля. Трохи згодом Джейсон, Джулія та Рік лежали на животах підстеливши пляжні рушники. Друзі розклали перед собою всі скарби, які знайшли у піску два блакитних та п'ять біленьких округлих каменців. Цілу купу надбитих мушель і дерев'яний уламок із причепленою до нього залізною засувкою. У пошуках цих схарбів вони дісталися до самих скель. Там дно було вже значно улипше і відчувалася сильна течія. Рік зауважив, що було б необачно запливати далі, і блюзлюки з ним погодились. Адже їм і на пляжі вистачало місця для будь-яких ігор. Джейсон навіть пообіцяв. Ще наступного разу візьме з собою м'яч. Джулія залишилась засмагати, а Рік із Джейсоном пішли обстежувати скелі. Невдовзі хлопці знайшли ще одну невеличку затопу із залишками маленького дерев'яного причалу, з якого зависали швартови. Настил і підпорки майже прогнили, проте цей причал був ще одним доказом того, що старий Уніс мав власного човна. Джейсон одразу почав уявляти, що тут міг робити старий господар. І хлопці рушили назад, щоб доповісти про свої відкриття Джулії, які вже остаточно набридло засмагати. Розповідь Джейсона про прогулянку, скеліни та покинутий дерев'яний причал набула епічного характера. І поки хлопець намагався переконати сестру в тому, що він зіткнився в битві зі спрутом удвічі більшим за нього, рік відчув краплі на обличчі. Піднявши голову, він побачив, як чорна хмара закриває небо. «Нестор, здається, не попереджав нас», – зауважив хлопець, – «зараз полє дощ». «Ой, на мене теж краплюло», – зойкнула Джулія. Джейсон пере... припинив переказувати про своє зіткнення зі спрутом і подивився на довжелезну низку сходинок, що тягнулися аж до самого будинку. «Ну що, вертаємось?» – запитав він. «Так воно буде краще», – вирішили Джулія з ріком. Джейсон неохоче обгорнувся вогким рушником. Дощ холодний, мов крига, наздогнав їх на перших же сходинках, що за мить стали слизькими. Невдовзі спокійно сходжені під дощем, здалося Джейсону вінуть ним, і він побіг. «Побачимося на горі!» – заповуючи гукнув хлопець. Джулія обернулася, щоб знайти підтримку у спокійному погляді ріка. Роде волосся хлопців позлипалося на чолі, немов численні знаки питання. Зустрівшись поглядом із Джулією, він лише знизав плечима, наче говорячи «Та нехай собі біжить!» Але раптом рік застив на місці. Він побачив, що Джейсон втратив рівновагу. І в всю мить з неба вилетіла здоровенна блискавка і вдарила в море, не мов біла палися. І, і вирвалося у Джулії. Джейсоне! Розділ сьомий. Розколене. Підслузнувшись, Джейсон встиг побачити, як блискавка на мить осяяла білим електричним світом солону скелю і полетів униз. З'їжджаючи грудьми по білій скелі, наче по терці, хлопець відчайдушно намагався за щось ухопитися, поки дивом не намасав якусь розколену і вчепився в неї пальцями. Падіння скінчилося. Він висів над порожнечею, тримаючись за край розколеним. Джулія з Ріком вже добігли до місця, з якого зірвався Джейсон. «Джейсоне, ти тримаєшся?» – кукнула Джулія, не знаючи, чи плакати, чи радіти з того, що її брат все ж таки живий, хоч і висить, ухопившись за скелю. У відповідь мене почули лише незрозуміле бубоніння. «Тягнімо його сюди, тягнімо сюди!» – знов заголосила Джулія, нервово відгортаючи мокре волосся з очей. «Саме все їй намагаюся зробити!» – відповів Рік. – Допоможи мені позв'язувати рушники. Та Джулія усвідомила, що зараз ні на що не спроможна. Вона чисто механічно вчепилася у рушник Джейсона, і Рікові довелося виривати його з рук дівчини. Він зв'язав і рушники з двома іншими вузлом, якого йому навчив тато. Готово, Джейсоне, майже готово, тримайся, ми зараз! – волала Джулія, не зводячи з брата очей. Джейсон щось промовив у відповідь, але через шум дощу вона його не почула. Що ти сказав? Тримайся, зараз ми тебе витягнемо. О, в, не! Знову залинуло бурмотіння Джейсона, що прилип до скелі, немов мідія. Рік став біля поручнів і скинув униз мотузку з трьох зв'язаних між собою рушників.